الکلمہ لفظ متالج معنا مفردی وئی اېسم ورته وخت کلمہ هر لفظ د دې چې واکې ورغړندل لږه پار دی قدریک اسمہ سرادا اسم دے پیل دے وحرم دے. نوو ویلی تیال کلمہ نو کیسا نور اول بحث دادی تینا کلمہ جنسے کا جمع دا. اول بحث دادا چدا اسم مستقلے غیر مستقل. زمبښت د دې اسلام په کلیمات کې او څلورم په فقره دا په یو ژرار ځحال جواب دی دا کلیمات 3 کډا جماړه لا ته باز نو ها ته په نس باندې دا کلمه دې څه اکثر نو ها ته مسلک دغه دا کلمه دې او د بازو مسلک دغه چې کلمه جوابه دې دې توای چې کله په کلیو کثیره وړو باقیږي او جماعتي تمه لیکي کې چې څلور د دې کومو او خو اوه 333 یا د 29 باندې لیکي او کم با لیکي کې کوم بل څه خلې دې تځین شوي د اړیدو فارغ تلین چې د ښه ښاړې ماجستاور زمانه ده تاغيدة بارة ثلاثة بليون لديك. هيو دليل دادة كدا جيس ديوة تامعنا دا ويزاتا كدا تميز دا عدد اوسط واقعي تيجي. صلت واي قاراتو اثنا عشرة كلمان. ودا كلم دا تميز دا عدد اوسط واقعي تيجي. او دی اوسط اوفرات منصوبي تومیزادہ دی اوسط مفراغ منصوبي د چرتا لا جمع عوايل او تفييد باندې واقع شوه زګا تومیز ساده دی اوسط جمع نه واقع کیږي بلکې تومیز ساده دی اوسط اوفرات منصوبه واقع د تومیز ساده دی اوسط دا واقع کیږي دا د دلیل دی دغه پرې ستدا دلیل داجيز سے او چا مانده و این دلیل از آده تسکیر دی قلید شی را دی خلایم بیزاد را دی تسکیر دی چی را دی خلایم را دی تسید شی وی ایده جمع ویش نو آلکت دجم تسکیر دی جمع بیوز المقرد تبوزیو بیابدو مقرد تیشی را دی تسکیر دیوه مثال بطور بانده رجال جمع دا دی چی تسکیر دیوه مذرتي په لکه یو ځل په پراخا پوځی داله ځبمو رجونتوبوزی او بیا به د لوچت سټیرا ولې تي چې روتې شټاټا تا کله جمع واي او چې نو هغه پکاته یو د په کلي مضبوطات بیا باندې د تصفی کی شرط نه ملای او ډایرکتور چې سټیری را دي تا او نه ښه خبرې دا جنس او جماعت برم دلیل داله استطلاقی پتی خوض اللہ تعالی پانچی کلیه حیلیت دلیل یا خیلیت کلیم مطمی بود دا دلیم ده او تلیم قدیر پارشیشی واقع شویلے تلیم پارشیشی تا چا تا دا دا تالم جمع واي نو بیا تصدیق نو وکړو نو یو مورځ دی دی کی ته مو څو پام د چټک پامنسي مطابقات په تصویر او تالم کې په افراد او تسنیوالو تموالو کې داسې شړت نو کله کله تالم جمع نو بیا خو تصدیق نو وکړو بلکې کارو لیکن د تسویګو مورتر هغه لیداد نه خو خلینه ده دا کله چې څه او دا جمع مصلحت اکثر لوحظه ده چې دا کال دا یو دلیل ده چې دا کریم تصدیق ده یو څوک واکيږي او تصدیق ده یو څوک لپاره دا نه دا داغو کوي چې تمیز ده یو څوک واکيږي و دیو جنا کٹا تتاچم اوئے ندے بتمی سعادت اوت نوئے واکیشوئے سویم دلیل ادارے تسکی تدے پولم راضی تتا تتاچم اوئے تسکی اتقییر و تکییر و تن الاشیاء الى اصلها اتقییر و تکییر چی شے دے تا تو کتشات تا جمع وایل د دې تصقیقه په بېزار کله نه رات مې پر کې اصله مفرده به وي او د دې په او درې مستذلله په دي خد الله تعالی باندې کړه چې الیه يصعد القلم الطيب او څخه تا دکل جمع وایل نو بیا په شوفه مفردو په کار کې د تصیفات او د وصول په موثکه مطابقت پر افراد او تسنیواله او جمعواله کې شرط ده بدل د په بیاه مطابقت رانسی دې وخت نه دلیل د دې خبرې چې دا چیستو جمع نه درا او مسلک د بعضو نحاتو د دې چې یاره دا, دا کلیټې نه دا جمع دا او چیست نه ده څه دلیل دې د فار څخه دا جمع دا او چیست نه ده دلیل ورله فاره دا ده مې دې اصلاح کړي پدري او درو نه دا, دا پاچا باندې استعمال دې چې کې راغله دې یا د درو نمبر راغله دې نقطه دې 44% وایي چې نو چې اصلاح او قلیل او کثي ګورو نو په کارdav چیزو استعمال شوی وای لکه حالات چې جوړ وو کې دې استعماله دا دې نه چې دا جمع او چې باز ونوhato دې لیدل دا جمع ویاڅه کار کې د دې استعمال کې شوی دی دا پدری او څو وخت د یادرې او په هر کې شوی دی څنګه تر دا جمع نه وای دا څنګه تر دا جمع نه وای او چی اسلام په لږو ډیرو ډوړو باندې کیږي په دې اسلام باندې په قلیل او کثیرو ډوړو باندې لیکن اسلام په قلیل او قسید دی دا او دا چی او د دې جمهورونو حالت او د دې سوالونو باندې تلایل راځي جواب کوي چې یو د کتاب شوي کلیم ترمیمه عدد یا صرف رافي کې توه قرائته 12 کلمن او ترمیمه عدد یا وسط کلمن در واټی کې پر کلمه تل واټی کې دا شوي قرائته 18 کلمن او دا راکي تسجید ردی کلیه نرازی بلکه تسجید ردی کلیه مدود رازی. او در اشانتا با آیات که دا تامیل که تیلائی حییث عادو کلیه مطلیبون که اصل که تیلائی حییث عادو بعض کلیه مطلیبون. دا بعض موضاقه او دا کلیم موضاقه لیه دا تفاق موصود او دا تفاقیقونه چیفت دا بعضو دا بارواتی سویده. د چې په تبازو د فاروا چې په بازو په پرد پرکا کوي کومه جواب ورته چې موږ توه حاګه چې خدا هغه خدای دلیل پیش کړو چې دا دلیم جمع زکړه دې د دې استعمال فضیلت یا ما په صلاحکتی کې یو پکم کې نه کیږي په دې دا جواب کوي چې اصل په هاغه من اجي عارض الاستعمالي دا دی وجه عارض استعمال دا که په چاپه په وجه سره د سینډیګالین دغه لپاره واسته کیږي چې یو کې به د استعمال تیږي او د درونه په پرانی کې و معلوماتي په کوم کې شي نا مستعمل کولای شي په دري اف موکو وصلاتکه مستعمل کولای شي نور دا د وجه د وجه نه ده په نه چې دا د په او په لوڅي دغه د وټه تعریف استعمال د وژنه او دا دا او ارزښت به بار نشته ده د دې وژنه علاقه د انجین او چې دا خبره کوي چې تصغیر د تسمیز کې سلمتلوه کې یا تسمیز دي مدعا بلا دلیل ده دا مدعا بلا دلیل دا هکو موټیو کې دا تحکوم ده ان تحکوم دي کوم مدعا بلا دلیل ده او دا غوښتنه تعویل وعيات تقول لأسر التعويل على تي كي جنطبي تسيكي بي ضرورت ندير و جناح لأسر نخباح السدسواء تجمعور و نحاة و بنزماني دا كلمة كلا دا كلمة كلا دا جنس دا أو دا جمع و اما خبره بكذا لا كدا كلمة اسم المشتقل كا اسم غیر مشتقل ندير كذا جمعور و مصلك دا ذا كلمه ذا ذا كليم ذا اسم غير مستقله ذا كلمه دراجه هذا ضد ثاني مستقى ولي كم من غزوات ذا مستفاد النماد استقاق صاف استقاق تكلفات بعيده الثلاثه عممګه ځکه چې دا چې مستقضا نو ماده د څه تاسو څخه دوه پاتو بعيده سره د دې تخلفات پکې بیا بداري دا صدا خبره ثابته چې داتي شیرا چې ماده دا مستقضا او مستقضا او استقاق په پدې کې ثابت دي د څه کدو پاتو بعيده او ناجنه دي زیاته سره لري مناسبتونه پروت او بیا بداري دغه صدا دا بیچنا مستقضا رودی وجنا ماده الاستقراف وكذا فاقو بعيدو باندا رودي وجنا مختلف تجمهور لوحات دا ده اذا كلمه براحت احذا او ذات استفع مشتقا فذا الاستقراف ودته لتي انتجد بين اللجنه مناسبه لفظا ومعنى اذا مشتق ومستقبله فمن تبان هبذا المناسبه في اوما معنى المناسبه پدارد څه خاک په دې باندې ده چې د مشتق او د مشتقنه حقوق په مستقيمي باندې له او معنا مناسبت دي لکه مونږه چې داول چې دا زربا مشتقه ده ځربان نه نو دا زربا د ځربان په مستقيمي هم له مناسبت دی او ما زرب لفظه په خلنا څخه او ځربان چې مو هل دي او ضربه چې شه دي مثال دا د سراپو دي مصطفی څخه ده پهنه د دې کلمه دا كلمه کومه مصطقه واخله دکل من بعد نشي دا مصطقه ده ان د دې د مصطمنه کومه کی هم له ځان او له مناسبت متل د مصطمنه په کو مناسبت دکه کلمه کې قاب لا منده او کابل کې چې دې یا کلمہ کې من چې دې اځګه ده لا منده قاب لا منده لیکن معانی مناسبت نه ست ده ولې معنا ده او کلمہ تا کړتي لفظ روځه له معنا مخردین مده دوی جوړو په منځ د مشتق او سم باید خو بتې هو حالل م سببت و نه حالکه دا کلمت چې شي دا مختلهح ده دا د تاه مخه ممس دا دی چې دا کللیمه او طیبا تا شال ک چېکه چېته دا مستقې خیر د نو د استحق تاسو په خدا شکه چې د مستحق او د مستثمینو کوملتي به هم منسی چا مناسبت ولر؟ نه نه نه د تاسو له چا مناسبت صح لکه د مستحق او د مستثمینو کوملتي معنا مناسبته نو جواب دا دی هیڅ دا جواب هیڅ داسې نه حالات د علاقه چې تاسو خبره مونږه ونه چې دا مستقل او د مستقل هغو پرنسکي پټا ده چې هم لخصن مناسبت او معان مناسبت 70% لخصن مناسبت لخصن هم مناسبت کوه څه هغه او عام ده کدا معان مناسبت په معنا مطابقتي کیږي کدا په معنا ته زمونی کیږي کدا په معنا استازي مطابق کې 12 کی ادارې پس په تمام معنا موصروف باندې دلالت کوي. تر زموني چې 12 کی ادارې پس په چوز د معنا موصروف باندې دلالت کوي. تنظیمي دي 20 کی ادارې پس په امر خارج لازم د معنا موصروف باندې دلالت کوي. د دې مثال په کاله طالبان توې د علاقې چې د علاقہ دا نه پسې پاتې شواړي وزخړې دې په ورو د کاروم د دې باندې د پدې پټې د پصېټي فارم ماشينګاروب باندې چې مو دا مطابقې ده او ترڅو چې چې دا لا پڅې او مراده له دې چې پړیا ماشينګاروب باندې چې او تلپس د پڅې او مراده په حواسي نو دا تلاله چې د پڅې سره حواسي 33 34 ده لازم نو دا چې وې چې د مستحق او مستمن حکومت مرخصات کې د دعم د کټاف او معنا مطابقې کی وی کداپو معنا تزمونی کې او کداپو معنا تشکېږي د دې ځواب کی نو باید کلمې او د کلمو په مرسته دا مناسب په او کلمه لقب موضوع په معنا مو قصې نو زه وای چې د څرح اثر لاجنه د څرات دښمنۍ کله کاپ دې ستوکه او اثر پیدا کی اثر د چی چی پیدا کی تحقیق د څرح اثر لاجنه دا شانت د کلام سره هم اثر کی شه ده لو سره خبر وروه چې د تو په حال کې ده, ده, ده, ده اثر ده لو سره په دغه خبره ده په تو کې نو تخلف شنو دی شه نو اثر پچا حکیم او اثر پچا حکیم شتا ل سلام کیچ پد نو دی وجنا کپه معنا مطابق ته زمونی کیه منافسه نشتا ته موشتہ کوم شت په نو په معنا یې چې د دې سره مناسبت کده او کومه بره مناسبت شي که په لټی کې ری دات په پاجو هک مو سکتا ده چې دا کریمه مستقیمه سامع او پروارښت چې د پوښتنه په دموښتنه خو کوم څه خو پوښتنه چې هم لمسنه په عمر او د تا کو د نظر په مناسبت خو مارا مناسبت څه څه كنسته چې الک کلی جرخه ته زخم او کلمه تا کوي لکه موضوع معنا ورکړي نو دي دا جواب څه چې د استحقاق هم لمسنه په مناسبت د عمر او مارو مناسبت هغه ده چې هغه کپمانه تزمونی کی وی او کپمانه التزامی او تلته کپمانه مطابقي او تزموني کی مناسبت نهسته دي نو الکه مناسبتي پټا کړی کپمانه التزامي کی معنا او معنا مناسبت د هغه څنګه معنا التزامي کی مناسبت د دغه هیڅ څه کده چې الکه اثر کې دی دالازند لکه هغه چې مناسبت په معنا استزامي کې هغه مناسبت په اثر کې لکه څنګه چې اثر د جرح هو مجروح کې وي دا چې اثر د کلام وي په نفس ناتښت کې دا کلام په دې جرح باندې ناتښتې یا د کلام په انسان باندې اثر ورکړي عطا لا تر دې پوری چې بازونو هاتو خل اجازه خبره کړي دا چې اثر د کلام چې دا د سخت دی اثر د جنه په مجرور دی دا کلام چې کوم اثر کوي په انسان باندې دا ډیر سخت دی هغه اثر نه کوم ذره اثر کې خدای وجود زموږ سره مخکوم چې کوم سره د مستوى لای دا ډیر ډیر دی لکه څنګه چې کلام اثر کوي د دې وجه یو شاعر هم ویلي دی چې راحه تو ثنا لا هل يصوم ولا ينتام ماذر هل يصام اغه زخم چې د تورنا په اندازه دنيزينا پیدا شي اغه زخم جوړيږي او ولا يصام نو جوړيږي اغه زخم ماذر هل يصامو که په زخم د تا نه پیدا شي د شفې د پیدا شي نو د شفې اغه زخم او پتل جوړيږي چې اوسینا د ځاخه ورکې چې اثر کولو در اړین دي نو پتي اثر کې د دې کول څه رې راځي چې کوم جمهور مو حا کوی چې دا مسلکي بازارونو حا کو ضعيفه ده یو خدای خبره ده ولې زه دې ته استحقاق یو څه دا څه وایي د تو افاده چې دغه مناسبت ثابت ده مانن مناسبت ثابت کوو کوپسيجی کې ثابت ده بدلالت ارزګاني کې ده او دلالت ارزګانه چې دلالت د کتاب مضبوط او موجودو په تعریفاتو کې څه څه د څومره خیال تی او په لوځه د ریکاقت یا ودزو صفدا ده چې ته خدای په نصب ثابت په پويوځوستی او کلمات کوچ له له مفردانه دې ته لپاره صفانا تمام په دا ډول یو د چیو مناسبت ثابت او د یو څه دغه مناسبت موثبره ده. که دا کلام هم په خپله دغه مناسبت کې ده کنه مناسبت چې پیدا کړې په کلام کې نو دا اثر چې د تاکو مناسبت د سره استرلې په سلام او بل دا د هر کلام صحیح ا دی او په خبره دا چې بیا اثره د کیس फरक اثر ده جرحه همجو کې هغه اثر د علم دی ځکه هم چې اثر کې پدې هغه اثر چې تخنځي هغه ته تا اثر کوي هغه ته تکلیفې ستنه علم اثر چې کلام خیا په نفس ناتفقې اثر د څه هم ما ولا فهمه هغه اثر د تلې نو علم او هم ورته फरक دی پدې وروستۍ ناڅوه مناسبت پیدا کله پداس مناسبت مالي او دا 30 ځېشې ذکر شیدل تکا دوه پاتې څه په دغه مناسبت په دلالت تسيزمي کې پیدا او دا مناسبت دلالت تسيزمي موخپر نه ده ومه خبردار چې په 200 تک د دې کلمې فارقه اڅک د کلام په موجودي اغا دي. دي دي. او اثر د کلام په شی په ده نو د دې وزنه دمو ناقصه پټې ځیاه او د دې ارتقاء د تقلفات او بعله توذات نو د دې وزنه جمهور مثلا دالې کلمتون مستقله او د تعالی دغه خبره ده چېอัล اسلام متو کې د اسلام راغله ده دا اسلام کوم اسلام او د اسلام داخله دي اسلام په لغت کې سلم مسور التور دي او په سنا کې څرګندې دي سلم مسور په حل كلمات اخرى دعك لمدات فضي سرايو بلا كلمه شيء ال في السكاله كلمه اخرى هل لا بها كلمه اخرى الافلام مشوديه التلكي هي ده داخلي جسم فاعل او اسم مفعول فقط او ده بمعناه الذي تحذيه في المضطركي او بمعناه الذي ترده اول الافلام اللي خرجت الرسامه الافلام الحديثه اللي بناء على وعي الثمره الاسلامي اللي اغالب الانما الاسلامي لا الافلام فقط قضايى الافلام الابلا مشي حاجه تبعك شيء داخلي في تصفع عليه او ده معناها الذي سعى عليكم وذكركم ومعناه الذي ترده او لكن حصل طالبو معناها او اصفاره ہمارا رسا سر رضی اللہ تسری پتر الذي ا دغه سر رضی یا اسدی راستي بوسه دي چې پوهه پوهه را دته گزارش ریوا معرفته اس دې د لیکي کې چې د داخلي کې پرسنټاجو په الافلام يحرفين <تصفيق> ملكيكي تتديك تفاعله موظولة على وجه المصورة أحسن ذلك الافلام تيكي تتعال الافلام على الافلام يغربي ذلك الافلام شمي ولا تتفاعله موظولة على الافلام وكذلك هذا كان كده الافلام كده في هذه الحالة تيبون وضمون ده مادا چې موږ وګورږو د دې شریټ جمله ظاہر ده موخره د الفطا په ځالو کې او په دې باره را را کړل جمله ده اذار کوتي د اړخ ظاہر تر ټول را کړل جمله څه کبه الذي اسمه سوده او بیا دزاريو څنګه نشي فعالیت یاده په معنا طرفت سره یا په معنا د دې سره دا د چلنا او مو سره د چلنا د شیواکي نو په څه بحثه دا په سره د دموکرات او په دې بحثه معنا سره د دې چې دې نو د اخلي یو په ځاپان سي په بحثه او دا چې په پټې پایل شي مو. چې فعالو شي مو کولای په تاخ په هغه کله مو فرته او په دې پټو باندې چې وې. دا که دغه په پټې پایل شي مو چې وې. دې چې فعال شي کوم وي. یو رېښتیا په دې کار کې. دغه ته دي چې سره د مشخصه د ene د د کیفیت د کار زمیته. لا دا څنګه هي شپه د مفرده دا هي شکل د دخول د جماعلو ته جماعته د اخليقي په ده باندې ته تجلیل او تفصیل کوي هردا ځکه رځي ته د دې پرځ ته تر تجربه انا رځي دوه مو فرانسو کې ځانستاره راځو چې ځانست مو ستاره تا نه راځو چې ځانست مو ستاره نه ځکه پر راځو چې تانه دې فکرای شي یانہ مستطیل ته ووته فکرای یوه مستطیل ده ترڅو موږ راځو مې څیر هغه مستطیل راځي دا تر سره دا سره دا دا ولوسه شیبه چل وای دا که انا کی کی کی چه ستاره 45% دا شی بجملام څخه ورته یو مشابه جمله دا عین جمله او جمله خو په د شي نه چولې چې او انت زرا با او وو زرا څڅ په دمايو داخلي ته له د هيڅ څه څخه جوړه ده مو د معاشي ست decorators او رجل کومو فرټای ناغه تا قزاده دي کې چې داري ګونو چی چی څو بل هېڅ شی ته جوړه تو ګوري چې دا مشتمله ده په چاپ باندې په زمير باندې لکه څنګه چې ذرا با یا درکو مشتمله په چاپ باندې په زمير باندې نو هغه هيڅ څه ته قزاده چی و انم د پهولو حالتونو رعایت کوم پهولو حالتونو چې موږ د دې څخه وویل شو او د بهر او دا قال فلم په هیشت په پېښو برخو دایره دا قال فلم د سیسو او الافلام الشريحه حرف ثاني الافلام اللي هي هذا الافلام اللي هي جديده داخله في طاباني او الطفوف الثانيه او الافلام الحرفيه التركيشه اللي تنع على وجه كل ما داخله في الجد السياسي ثم الافلام اللي قال الافلام او الافلام الحرفي غير زائده هل في إذا كان لفظنا حذر ما معناك تخلاله نوافق أو بل على الفلامي غير مثل لفظنا حذر ما معناك تجيل والزرطيلة أو خلال تكده لا ترأي وعلى الفلامي حرفيت بقيت مرشوية وزايدة وفلا لا ترأي مثل ذلك إذا كان لفظنا حذر ما معناك تخلاله واللخانة نرأي غير تمت توقيع اتفاق الصحراء الشمالية لتغيير وتطبيق هذه القوانين بالplan الحرقي و وقت السماد جو انيرجي دابل يا غير يعمل جو اذا ما نتش لا وقت السماد يا لاجين غري هل موضي الأعيب بعد تقتيمي كشي أن تلقي في تلك العمل rápida ل action على أن الموضي أن أعيبandal ن��ة هل لا يخ ، التسusting أن يخ ، الموضع فإن له هل موضي الأعيب بعد تقتيمي أعيب، فخ fuelه هل موضيع الأعيب أنه سيكون لي جنوب لا هيning صلور اقسامي الوذي لازمي الوذي غير الوذي غيري لكن الوذي لازم. لازم. لازم دي تولتي اذا الوذي تماما كده اللي بتاع صناعه البتره عاو... غيره اولاشين تماما كده لا قدر المستر اللازم دي ده اللي كيكي الوذي اولاشين دي الله لا ای ونجیده ولی مې زکه دا ای وځه حمجینه راغې الله پاسر کی دیه او زکه خاصه او داغه ای الله او ستا ای او لاجیم ولیدای زکه او اعلان د تغیر او د تپدین دا څنګه باندې څنګه جننونه کې حق الوقت تشې ته او چې دغې ای او ل شی له علاقه خیر اله لا کېان ناس وناصو عبد الحق تصور باقي باقي شرغاي ها دغيه فيوت كاريت لامداو او ديا يا حرفي النضافه داخل الاشوا استاذ اسلام ايوجد اتفق ايوجد رقم دينار على كلا دي او غير اللازم دكا اللازم دخل في الصراع كل اللازم دكلمي في الصراع دكا دتا دا معرفه والي دا ناس اللي دافو يا دا. او نور على المدى كي داير اللازم شدي تاسر على كاع ذلك اللي <سؤال> مستر او ذيك في تغيير و تغييره ذلك نوزي وتنا دا غيره او دريم تسمتها غير عودي لاجه جي غير عودي جي كان عودي جي كان لك لك ألا جموع ألا جموع دا غير عودي أولي غير عودي لك جي او لازم تقدر جناات الجنه ذات الصوره مخصوص كل وحده وده عالم ده او اعلام بقدر القافه تشغيل تصميم الشيء في فيه مخصوص ان في دي النباتات او زرع وزرع الارج بيسال بسمي لقد طيروا الاعمال التي برا ما اكتسبا اكتسبا شرع اعقبوا الاعمال التي تاسى تخطيطي ماشي كده شرء استكاب تاع دا کدی غولامانه کې الف لام چې راغلی په ار غولامانه کې دا الف لام د ثاني عوض او غیر لارځین دې لارځین غیر لارځین څه کوي نو یا ضرورت نو چې تاریخ یا النوع هذا كلي فلاسفه ابتدت احاطه عالميه تمر بعد نشاط دي دي وجنا على كذا شيده غير لازم غيري مو كل شخصه الاعلامه حتت لازم اول عوازي غير عوازي عوازي فقط ما تشاور جو عوازي لازم والعوازي غير العادي عوازي لازم ده الله واعلى عوازي وديتها كفاهاتنا حمدنا راغله ده لازم ولید دې تکای اعلان د اعلاف د تسکینو پردینه په خطر انکاره د ایوازی غیر لرم چې لکه یال ناسو د ایوازی ولید دې تکه پاتل د همکره راغله د پاتسکونو اسو او غیر لازم ولید دې تکه تاریخ ويا هه نیدار تر هسته وځي خو د پر باندې حادثه علامت ستدنه ور پات او غیر تا غیر ایوازی لازم لکه ان مجموع تعقو غیر ایوازی ولید دې تکه عوضه تعنه لام و دی دکه چې د عاالب دی عاان د ت ت د انه غیر غیر دی مثال <سؤال> د هغ دی دغ غري ل جي فرره د دا غارري ان غیر ای تستان دی راغلی او دغه شانته دی شي دی غیر لازمم دی دکه چې دا تیشي دی یا حه د على صبان نه تعري په یا هلي دا ودا سنور کسما علی فلام حقی اگا زائده او علی فلام حقی قیر اگرام کسو کسما ده سنور کسما ده جو جنچی گه بل اتغرافی ده بلاخت خاریدی ده بلاختی ده جنچی دیده ویلتی جی حق کلیدارا دا علی فلام بخالی دی یا با ایسارا ماهیت تشویی یا با افراد تشوییی ماهیتا و حقیقت نیوشتا ما د ته حقیقت ولې چې حقیقت ولې ایا یو شاهد دی چې څه ته لحاظ دي چې دا غښتلا او د افرادو اعتبارې لحاظ افرادو تخنیس څنګه باندې معرفتنام سره بیان اشاره ماجیت او حقیقت د شتیا وبالتالي د او افراد تر اسلام اشاره ماجیت او حقیقت د شت شی او که اشاره افرادو بیا باري یا بشاره ټول افراد او تشویو یا بشاره دا اشاره ټول افراد او تشویو نو کې د ټول کال جامع جغرافی او د اشاره بعضو څخه د دابازې په خلینو یا په ځینې معین او یا په داباسي په بعض معینو د اسلامي عادي خارجي ولې په بعض غیر معینو د اسلامي اخري عارف تامې غیر د ځای څلور د جغرافی عادي تاريخي او عادي کې وژد حتی اجازه د اسلامي یا بشاره پتی سرمایه توه حاڅه تخصیصي یا باورادو تشي تمهیا ته حقیقت اشاره کوي واه بده ته چې څلکی لېږاري د اپرادو ته یو نوبې مخالنيیا وخت خاص دي یا خو بجاميو اپرادو ته یې یاوه بعضه تجاميو اپرادو ته پدې کې اشاره واه چې طالب پلاوی ته باسو مثال <سؤال> لکه نو علفلام چې د دې ډول تيږي چې د دې سره اشاره شي ماهیت ااو د تچ لکه هغه چې له ښځو څخه نړۍ ته راځي چې له دا بهتره د تچ تردا لقام مطلب دا چې ماهیت او حقیقت د تشریح دا بهتره د تانا اڤرا د دې کې د تو بلکه مطلب دا دا چې تاسو ټول په سټیټو کې چې ده په څرړه دي اوفراد ته موږ نظرو اسلامي ثقافتي افاده ته اشاره کوي اف سترافي چې ټول افاده ته لکه ان الانسان لفي قصره دا, دا انسان کی ماهیت انسان پتاوان کی نه ده کما حیوان ناقق ده دا پتاوان کی نه ده بلکه افاده چې دي چې دي او ټول افرااد قوله فراد رسالتي د پتاوان د پاره دغه فراده خو دا د مستفاد دا مستفاد انسان ان الانسان ان الانسان لا او په اسلام الاسلام یاد خارجی دي ټول کی شي په هغه اشاره یو پاتې معلوم په قارص یو معلوم سړي ته په خارجي کې اشاره دي دثال په تور باندې لا کفاع فرعون نو نفرمانيو پر فرعون دچا نوتا ار رسول <سؤال> کې ریښتا چې ده على خپل <سؤال> یو معلوم رښت په کیسه نه ماجیا تر رسول ته بلکی چا تا پڑی اشارہ دا لہتا ہے جو معلوم پہ ہم پر کیا رسول دو موسا رہتا ہے او علی فلا میں آلی حاجی دیتا ہے کہ پاریس طرح اشارہ کو یہ اوفر تا دا او تا کفر کی دے دیری ماہوز پہ خارج دے غیر معلوم دے اگر تا پچی ہن تا کی معلوم دے لیکن پہ کی دا پر تا معلوم او تا کفر تا اشارہ دا پچی او تا کفر کی دے چې د اخاف یا اکل له دې دا اي اساب تعالف لکه چې لآخره د څه جنسي فکر کېدلې چې ماهیت د دې نوټاسی څه ویلي کړه کله نه پوهیږي نو ټول افاده دی چې فقارس معروف اشاره چې ماحو په پټه اندو په طریقې ده معروف په هذا اللي كتشوف الكلمة يا الحاجي نوع الافعال مضارع و ماضي اول ما في اسميه اسميه بل اسميه ترتجي في فاعل او تاك اثربه او هذا الذي او الله ربي او هر بيتي دي فيش بيتي الذين علاواته لفلامه او بس زائد دي ترتيج لا او, عوازي عوازي. عوازي عوازي. <تصفيق> أو عارفي. عارفي دا یو قسم څه او بل غیر یو دی غیر یو دی او قسم څه دی غیر یو دی دا دی او په څه غوښته غیر یو دی لازم او غیر یو دی او حرفي غیر دا څه نو په څه دی چې چې راځي افراد او یا په ټول کړو ته د دې